Den tre år gamla tobaksransoneringen upphövs i september- och från den 1 november får kaffe, te och kakao återigen säljas fritt. Det behövs inte längre några kuponger för varan. Kaffekorten och kakaokorten kan därför efter behag rivas sönder- eller läggas sönder för att en gång i framtiden visas barnbarnen- som ett kuriosum från denna kristid. Men kött, fläsk, ost, matfett och socker är fortfarande ransonerade- Trots det kan operakällan fira sitt 50-årsjubileum den 4 april med en riktig högtidsmiddag som består av Canapé de gourmet, mignon, Consommé de volaille diplomat, Filet du sol cardinal, Coque du bruyère l'oprice och till efterrätt Gâteau glacé Jubilé. Men alla fick inte smörja kråset på operakällan. Några fick packa upp sina saker och ställa det på det sista statarlasset.